Isabela Vasiliu Scraba, Noica, printre oamenii mici și mari ai culturii noastre, la 25 de ani de la moarte. Moto În regimul despotic, fiindcă s-a suprimat libertatea criticii, nu există decât laude. Critica, abia tolerată, devine cu atât mai violentă, cu cât lovește în efecte secundare, cruțând cauzele principale. Mircea Florian, Recesivitatea, 1983 După Titul Maiorescu ar exista trei categorii de oameni. Prima ar fi a celor care înaintează prin protecție. În vremurile de personalizări prin teroare ideologică, această categorie s-a lărgit foarte mult în comparație cu secolul XIX. Azi, prima categorie îi poate liniștit cuprinde pe culturnici din secolul 20, beneficiari ai comunismului și postcomunismului, dar și pe tinerii dresați mai nou să înainteze folosind șantajul cu antisemitismul, unelte de ultimă generație prin care se exercită îngrădirea libertății de exprimare și de gândire în societatea contemporană. Oamenii din cea de-a doua categorie se supun orbește la opiniile societății, după Titul Maiorescu. În secolul XXI, într-o asemenea categorie, pot fi înscriși la grămadă toți admiratorii oamenilor notorii de Pomană, care îngroașe rândurile primei categorii postulate de Titul Maiorescu. Tot printre oamenii de a doua categorie putem, de exemplu, să-i așezăm și pe cei care, supuși de rândul unei manipulări bazate pe minciuni, tind să-l înlocuiască pe marele istoric al religiilor Mircea Eliade, cu micul său protejat, devenit notoriu ca victimă a unui asasinat politic la Chicago. Aput Adrian Marino în a treia categorie, cea mai puțin numeroasă, ar intra oamenii care își conduc viața după a lor individualitate prin rezistența energică la tot ce dezaprobă, a putut Titul Maiorescu. După abolirea comunismului, printr-o inevitabilă inerție, cei din prima și pe urmele lor cei din a doua categorie îi plasează aici pe needucabil pe cei care nu pot fi făcuți să aplau de la comandă. Dacă alinierea lor tot nu era posibilă, în comunism oamenii din cea de-a treia categorie erau trimiși după gratii în primele două decenii, iar apoi marginalizați. După 1990 s-a încercat disciplinarea lor, punându-le în paranteză opera, ignorându-o sau pe cât posibil desfințându-o. Fiind filozof, Alexandru Dragomir simplificase pe 15 iunie 2000 împărțirea oamenilor în două categorii, a oamenilor mari și a celor notori de pomană. În categoria oamenilor notorii de pomană intră cei deveniți notorii nu pe seama celor gândite și scrise de ei, ci pe seama gândirii filozofici al lui Noica. Lucru observat în 1990 de Petrețuța, care spunea că Noica n-a făcut școală și în anul 2000 de către Alexandru Dragomir, pentru care păltinișul nu este un fenomen în care un autor, Noica, a avut influența asupra unor cititori, mă rog, Biceanu, Pleșu, Vieru și alții. Nu, păltinișul este un fenomen a unui maestru care ținea să fie maestru. Vezi, Alexandru Dragomir, ultimul interviu, partea a 10-a revista Asakhii 2009. De fapt, formula magică a școlii de la Păltiniș are tot atâta bază reală cât și povestea plasată în Wikipedia englezească, după care Constantin Noica n-ar fi trăit la limita sărăcii, în circa 8 metri pătrați încălziți iarna cu lemne, de îngheța peste noapte apa în Lichianu, în care se spăla și n-ar fi mâncat la cantina comunistă a stațiunii, ci ar fi fost posesorul unei case de vacanță în stațiunea de la Păltiniș, unde l-ar fi invitat pe comunistul Lichian. O stracizat de factorii de decizie ai culturii comuniste care l-au publicat cu greu, și care nu i-au permis să ocupe locul de profesor universitar ce îi se cuvenea, Noica a fost ostracizat după moarte chiar de foștii comuniști care s-au autointitulat intitulat discipolii săi. Mai precis, i-a fost pusă la zid gândirea încă din 1995, de când Liceanu o publica la Humanitas pe Alexandra Caro Hurezeanu, simpatizantă a ideologiei comunistei, care, cu șabloane de gândire ieșite din uz, avea pretenția că descifrează o gândire la care nu a ajuns cu niciun chip, fiindcă nu în cifru politic a scris și a gândit Noica. Ostracizarea postcomunistă s-a mai văzut limpede și în anul centenarului nașterii Noica, în 2009, când în librările Humanitas nu se găseau decât una sau două din cărțile lui Noica și când, în loc să omagieze geniul filozofic noician, Cristian Ciocan, liderul Institutului de Filozofie Alexandru Dragomir, unitate de cercetare din cadrul Societății Române de Fenomenologie, s-a dus la Stockholm să lanseze la Institutul Cultural Român traducerea jurnalului de la Păltiniș, cartea cu care la 40 de ani Intra Liceanu cu memorii despre Noica pe portița din dosa literaturii. Despre oamenii cu adevărat mari ca Blaga, Naionescu, Noica, Eliade, Mircea Vulcănescu, Vasile Băncilă, Nichifor Crainic și alții, filozoful Petrețuțea spunea că au pus spirit în scrierile lor. Față de filozofii interberici, cei de azi și-ar fi folosit preponderent și retenia, care nu e străină nici animalelor, a animalelor, adăugat în stilul său inconfundabil. La capitolul și retenie intră desigur și oficializarea, prin masiva răspândire după 1990, a traducerilor din Platon inițiate de noi ca în comunism. La vremea materialismului obligatoriu, când era interzisă discutarea idealistului Platon, tradus integral de eminentul elenist Ștefan Bezdechi, care până în 1945 apucase a publica 19 dialoguri, toate îndepărtate cu forța din bibliotecile școlilor. Constantin Noica, după ce s-a zbătut să vadă republicate în 1968 câteva dialoguri traduse în perioada interbelică de Cezar Papa Costea, a schimbat tactica pentru că totul medita pe gratis cu 10 ore de greacă veche pe cei care îl vizitau vezi amintirile lui Ion Papuc noi ca s-a gândit să i facă pe unii din ei traducători din Platon excepționalele traduceri dinainte de 1948 a lui Bezdeki Bichigian grecul Papacostea, fiind scoase de mult din circuit pentru toți cei care au participat la entuziasmele sale legate de noile traduceri din Platon, a fost o scurtă, dar intensă epocă de studii, la care altfel poate nu s-ar fi înhămat niciodată. Dovadă că niciunul n-a publicat ulterior vreun studiu mai aprofundat al filozofiei platonice pentru a depăși incipientul stadiu al compilării unor comentarii în cadrul strict al ideologiei momentului. Dată fiind însăși diversitatea de traducători, este de la sine înțeles că nu toate traducerile din Platon, făcute în comunism la sugestia lui Constantin Noica, sunt de egală valoare. Unele sunt aproape inutilizabile, cum este cazul traducerii dialogului Fileb și a dialogului Republica făcute de Andrei Corne. Traducerea dialogului Politeia, realizată de Bichigian, singura de calitate, e greu de găsit, iar traducerea lui Bezdeki se pare că n-a mai fost tipărită să nu facă vreo concurență realizării comuniste. În perioada interbelică acest dialog, Politeia, intitulat mai potrivit Statul, a fost tradus integral de remarcabilul elenist Vasile Bichigian, din părțile Năsăudului, și nu parțial, cum scria comunistul Corna, făcându-se a nu-și reaminti decât unul dintre cele două volume aflate la Biblioteca Facultății de Filozofie din București, și nici de acela în întregime. Din păcate, din 1990 încoace, n-au apucat să fie retipărite decât puține traduceri din Platon făcute în interbelic. Preferându-se ediția anilor 70 și 80, despre care s-a spus că ar fi unică pe mapa munt, ceea ce și este, din pricena perspectivei materialiste asupra unui filozof idealist. Cumpărând o traducere din Giovanni Reale, scoasă de editura Galaxia Gutenberg de la Târcul Lăpuș, mi-am dat seama că volumul Platon și Academia Platonică. Înțesat cu platonul materialist al ediției unice în lume, nu se poate urmări decât cu un volum ca lumea de platon alături. Pe pagina de internet a editurii, i-am sugerat pe 20 ianuarie 2012 directorului Silvio Helis, ca pe viitor să folosească traducerile lui Bichigian și al lui Bezdekhi, fără a specifica toate năzdrăvăniile câte le-au pus pe seama lui Platon traducătorii din comunism, abundent citați de respectiva editură. O altă dovadă a neajunsurilor și reteniei de a umple piața cu traducerile din perioada comunistă, am găsit-o într-un citat din Platon, ales pentru revista lor de studenții de azi al lui Andrei Cornea și Liceanu. Citind inepțiile lui Andrei Cornea oficializate de Humanitas, ei au crezut că îl citesc pe Plato. De aceea, nici n-au mai trecut numele traducătorului. În finalul prezentării revistei Morfe, studenții de la Facultatea de Filozofie din București au trecut următorul pasaj: citat. Nu întâmplător, de fiecare dată când un tânăr gustă pentru întâia oară din felul acesta, bucurându-se de parcă ar fi găsit o comară de înțelepciune, intră în delir de plăcere și bucuros, scoate din matcă orice argument, ba înfășurând și confundând totul în unul, ba iarăși desfăcând și îmbucătățind totul. Încheia citatul. Pe 28 decembrie 2011 le-am scris într-un comentariu că ruperea din contextul dialogului este deficitară și că afirmațiile de genul intră în delir de plăcere, scoate din matcă și altele, sunt afirmații fără sens și inexistente în Platon, că filozoful grec nu scrie gongoric cum scrie Andrei Corna, fost comunista antrenat în ședințe fără sfârșit, unde se tot vorbea ca să nu se spună nimic. Pe 15 ianuarie 2012 m-am gândit să le explic vieților studenți că pasajul tradus cu stângăcie și desprins din context încă și mai deficitar este de la începutul dialogului că se referă nu la tineri, ci la perenitatea filozofiei, care n-are început și nu poate avea sfârșit, pentru că problema unului multiplu nu va înceta să preocupe omenirea. În acel loc din fileb, Platon se gândește la tinerii care se entuziasmează de puținul pe care îl știu, de unde reiese că nu se pornește la drum cu o revistă a tinerilor, citând un pasaj în care Platon le este studenților destul de puțin binevoitor. În opinia bătrânului filozof, Tinerii cred că filozofia este un fel de sofistică prin care se poate argumenta orice împotriva oricărei păreri autorizate. Probabil aluzie la Aristotel, care îl înțelegea prost pe Platon, fiindcă avea altceva în cap. În scrisori, Platon face trimitere directă la tinerii oameni politici care, știind noțiune elementare de filozofie, se cred experți în domeniu. Fragmentul Filip 15e ne ajută la datarea dialogului, care este probabil scris după niște experiențe cu oarecare tiran din vremea sa. În final, le recomandam traducerile franceze, engleze sau germane, dacă traducerile interbelice românești sunt atât de greu de găsit. Prezentând filozofia românească în The Encyclopedia of Philosophy, New York 1972, Mircea deplasase filozofia noiciană în descendența gândirii profesorului lor comun, faimosul Ionescu, pe care de asemenea îl înfățișase într-unul din volumele anterioare ale Enciclopediei din spațiul lingvistic englezesc spre exasperarea neputincioasă a satrapilor culturii comuniste, care îl voiau scos cu totul pe Naionescu din cultura noastră. Doar Anton Dumitriu avusese tăria și perseverența de a prezenta o latură a gândirii naionisiene în a doua ediție a renumitei sale istorii logicii, spre sincera admirație a lui Constantin Noica.